Темна хата, освітлена гасовою лампою, чорні затінені кутки, широка постіль, чуже гаряче тіло біля нього, нестерпна задуха, гірке почуття сорому і горде торжество новоявленого повноправного мужчини. І над усім цим одне незабутнє слово – Васищеве. Васищеве, Васищеве, Васищеве. Але ж йому потрібна вербівка. І Адамадзе знову і знову поринав у простори рівнин, видирався на горби, обминав олівцем і поглядом озера, ріки і болота, і, знайшовши якусь вербівку, гарячково міркував, чи це та, яка сховала у своїх нетрях його долю. Він відкинув два чи три села з такою назвою, він вважав, що туди дістатися можна було тільки кіньми або бричкою, або всією латагою комітету «Не журись» на чолі з отаманом Гущаком, і акція була помітна людям. У Вінніпезі Гущак натякнув, що схованок дві – одна фальшива, друга справжня. От фальшиву, певно, лаштували так, щоб про неї знали, а справжню – таємно, тихо. У справжню вербівку ціності повезли, очевидно, залізницею якщо вона тоді у 20-х роках працювала у більшовиків, або простою сільською хурою, щоб не притягати уваги. Але й в такому разі їхали не глухими дорогами, де гущика й банкіра могли пограбувати, а більш безпечним битим шляхом. Виходить, найвірогіднішою буде та вербівка, яка біля залізниці, станції або головного шосе. От якби знати, де був порубаний чекістами п'яний гущаківський загін, у якій Вербівці, адже на своїх бойовиків, збираючись тікати за кордон, аби не залишилося свідків, навів чекістів сам гущак. Адамадзе подумав, що треба спитати Ауфштурмфюрера, чи пощастило Гестапу захопити архіви НКВС. Адже така подія, як знищення цілого загону анархістів не могла пройти без якихось рапортів чи доповідних. З тих архівних документів буде відомо, про яку вербівку йдеться. Це точніше, ніж лепетання божевільного банкіра і никання по карті, ворожіння на кавові гущ. У вербівку їхали поїздом – Гауптштурмфюрер, Адамадзе і Апостолов. Курт дав князю новенький німецький автомат з блазким магазином повним патронів адже їхали в ліси, де могли нарватися на партизанів. Солдатів Курт побоявся взяти, щоб не відкрилася таємниця скарбу. Він, зрозуміли річ, хотів провести операцію скарб тихо і швидко, не притягаючи до неї сторонніх поглядів. Довелося взяти про всяк випадок і щуп Міношукач, за допомогою якого швидше натрапиш на залізо, а компаньйони резонно міркували, що скарб Міститься, певно, в якійсь металевій коробці. А крім того, без щупа могли наразитися на міну, який багато було розкидано після боїв у цьому районі. Вони зійшли з поїзда вранці, і до Вербівки, яка лежала від залізниці всього за три кілометри, рушили пішки. Майже цілий день вони лазили по ярках та видаленках, у лісі, поблизу села, але тільки витягли і розрядили дві міни. Ящика або якоїсь коробки з коштовностями ніде не було. Не допоміг і хворий апостолов, якого вони тягали за собою, тицяли який-небудь підозрілий на їх погляд за капелок у лісі і питали тут, намагаючись помітити в очах божевільного, якийсь виблиск, спогад, що підтвердив би їхню здогадку. Вони сподівалися, що він пригадає місце схову. Якщо банкір саме тут зазнав стресу, закопуючи у землю своє багатство, то це місце, відклавшись у його підсвідомості, могло викликати потрібну реакцію. Проте колишній банкір залишався байдужим до цих хитрувань. Він тільки хіхікав і мерзикувато щулився, хоч Адамадзе одяг його у теплі штани і ватяник, начепив на ноги чоботи. Зимовий ліс похмурою юрбою стовбурів, мовчазно оточував їх, і таємниче мовчав. На голих гілках чорніли воронячі гнізда і шапки омели. Вони покинули б розшуки, покинули б цю вербівку, вважаючи, що помилилися, якби не здогад Адамадзе про архіви. так таки знайшов у захоплених документах підтвердження що в уподобаному ними районі і справді у свій час були банди, розгромлені ЧК. Хоч конкретно не називалися ні Комітет журись з отаманом Гущаком на чолі, ні саме село Вербівка, але іншої Вербівки близько не було. Адамадзе співставив відому йому від Гущака назву села з документальними фактами з архівів і вирішив, що тільки тут Апостолов міг закопати коштовності кредитного банку. Раух погодився з ним, і тепер вони ніяк не могли відмовитися від виробленого плану. Утомившись від розшуків, від коперсання у твердій скутій холодом землі, вони покидали на сніг свої саперні лопатки і стояли серед лісу, не знаючи, куди кинутися далі. Короткий зимовий день згасав. Холодне сонце сідало у червоному хмаровинні. Підіймався вітер, посвистував у порожніх кронах, постукував кінчиками довгий гілочок, як кістяками скелетів. Нарешті адамадзе, який протягом багатьох років вимріяв цей день і у мріях своїх малював тисячі варіантів розшуку скарбу Апостолова, запропонував. «Герр Галпштурмфюрере, я маю ще один план». — Кажи, — сердито буркнув замерзлий Раух, — підемо в село. І? Може, хтось залишився в живих з тих часів, може, пам'ятає Січу в селі Чика з анархістами, хоч ще раз переконаємось, що не помилилися, що це саме та вербівка. І крім всього насувається ніч, поговоримо з людьми, переночуємо, а зранку іще пошукаємо. Женучи поверед себе апостолова, Гауптштурмфюрер і князь попрямували до села. Увечері староста села, міцний кремизний дядько з хитруватими ледь сизими очима, що нагадували про далеку татаро-монгольську навалу в цих історичних землях, одержав від Гауптштурмфюрера наказ зібрати всіх дорослих мешканців у контору колишнього колгосту. Нагодувавши апостолова і замкнувши його в якусь комірку у хаті старости, Раух і Адамадзе смачно пообідали у гостиного старости, який, як годиться, з шкіри пнувся перед високою особою гестапівського офіцера. Потім витягли апостолова з комірки і в супроводі старости рушили до ошатного, певно перед самою війною, підновленого і побіленого будиночка контори. В конторі уже товклися зігнані вербівськими поліцаями люди. На дверях стояв молодий високий поліцай з довгими, спущеними під підборіддю вусами. Коли гості увійшли, люди замовкли, принишкли. Чоловіки поскидали шапки. Хоч у конторі стояло кілька стільців, що залишилися від колишнього умоблювання, ніхто не сидів. Адамадзе окинув поглядом гурт селян, здебільшого жінок, що поприлипали до стінок кімнати. Виштовхнувши наперед кількох дідів, узяв за руку Апостолова і відразу почав. — Добродії, оцей чоловік, — показав на колишнього банкіра, разом з отаманом вільного загону Гущаком, у 22-му році біля вашого села закопав важливі документи. Щоправда, він нині тяжко хворий і нічого сам не може згадати. Придивіться, чи не признає, хто з вас цього чоловіка, і події тих днів. Тоді ж у вашому селі Чекана налетіло на загін пана Гущака і порубала його. А головне, можливо, хтось знає місце, де заховано документи. Адамадзе замовк і вичікувально дивився на людей. Зрозумівши, що ніщо їм не загрожує, люди заворушилися і посунули трохи вперед але ніхто не промовує її слова. Мовчанка затягувалася, і люди, немов відчуваючи вину за те, що не знають, як відповісти, поопускали голови. «Значить, ніхто нічого не бачив і не пам'ятає?» – ще раз спитав Адамадзе, звертаючись головне до дідів. «Та хто його знає?» – почулося з гурту. «Коли це було?» Гауптштурмфюрер і Адамадзе терпляче чекали. От бидло вирвалося на адресу людей у старости, що теж стояв біля столу неподалік високих гостей. Він розумів, що справа серйозна, якщо прибув такий чин з гестапо, і треба всіляко догоджати, щоб зберегти свою голову. Раух підняв руку. Перешіптування у гурті селян стихло. «А шкода, що ніхто не пам'ятає!» – каліченою українською мовою звернувся гаупштурмфюрер до людей – той, хто покаже місце сховки, одержить від щедрої німецької влади корову і тисячу рейхсмарок. Серед гурту відчувся якийсь рух. Такого ще не було, щоб німецька влада не лякала, не забирала, не била, не розстрілювала, а обіцяла, як на ті часи, ціне багатство – корова і тисяча рейхсмарок. Певно, дуже цінні для німців документи лежать у землі – Біля їхнього села Знову зашепотіли люди у гурті Перепитували одне одного Розводили руками Рятуючись від незадоволення Або й гніву гауптштурмфюрера Староста запобігливо промовив до Рауха Як бачите, ніхто не знає, пане З тих часів пів села вигибло Хто з голоду, хто від більшовицького розкуркулення І НКВД я ще окремо поговорю з цим бидлом. Може, хто із дідів згадає. Ну що ж, махнув рукою Раух, відпускайте їх і скажіть, якщо хтось згадає, премію одержить відразу. А ми тут побудемо до ранку. Як у вас кажуть, ранок від вечора розумніший. Пізно ввечері до хати старости, де зупинилися київські гості, обережно постукали. Це був молодий поліцай який стояв на дверях контори під час розмови Гауптштурмфюрера і Адамадзе з людьми. Після короткої запинки, переступаючи з ноги на ногу, він спитав Рауха. «Пане Гауптштурмфюрере, а правда корова і тисячу рейхсмарок?» Він по собачому відео надивився на Рауха, і Адамадзе здалося, що навіть облизнувся, провівши кінчиком язика по пересохлих від хвилювання губах. «Німецька влада не дурить», – строго зауважив Раух. «Я знаю», – покірно відповів несподіваний гість. «Тільки чи не можна частину наперед?» «Ти?» – гаркнув на нього староста. «Нахаба! Що ти знаєш?» «А знаю», – уперто повторив молодий поліцай. «Оплата після», – строго сказав Гауптштурмфюрер. «Розказуй». «Я тоді пацаном пас вівці над Чорним Яром, що під лісом». Відкашлявшись, почав поліцай. І далі заглядаючи в очі гауптштурмфюрерові. «Дивлюсь, їдуть люди. Я сховався у кущах і звідти усе бачив. Вони спустилися в яр, викопали яму під березою і щось там сховали. Коли вони поїхали, я пішов на те місце, хотів відкопати, подивитися, що там таке. Але побоявся, думав, ще вернуться, ненароком вирішив». Що прийду завтра. А ввечері у селі почалася страшна бійка, стрілянина. Дядьків, які приїжджали з тими копачами, порубали у хатах, де вони пили. У нас їх гуляло кілька чоловік. Чекав, скочило в хату, і кого застрелили, кого шаблями зарубали. Долівка уся була в калюжах крові. Я впав під лаву і так налякався, що лише через кілька днів оговтався. Мені потім баба Мотря виливала переполох. Поставила мені баба Мотря холодну сковорідку на стрижену голову, а потім стала лити віск і шептати. А про ту сховку в яру я й думати більше не схотів, думав, нечисте діло там. «Не розпотякуй, — гримнув староста, — діло кажи. Що казати? Люди, які щось закопали, яму загорнули акуратно, зібрали опали листя, понакидали зверху і пішли. — Не забувте місце? — спитав Адамадзе. — Ні. Згодом, коли пас вівці, я тримав їх подалі від чорного яру, але коли проганяв повз яр, поглядав униз на ту берізку, під якою яму копали. — Ну що ж, завтра підемо до яру, — розпорядився гаупт штурмфюрер. — Самі розберемося, правду ти кажеш чи брешеш. Якщо збрехав, дивись. Пригрозив він з таким виглядом, що бідолашний поліцай не наважився більше просити аванс. Він знав, що тепер в гестапо йому всі кістки поламають, якщо буде комизитися. «Знайдіть йому місце в хаті, хай тут ночує, що був під рукою». «Іще поліцейських відмете, чи мені з вами йти?» – спитав староста. «Досить буде його», – кивнув Гаупт-Стурмфюрер на молодого поліцая. «Приготуйте йому гостру лопату». «Так-так, гостру лопату і ще якийсь чистий мішок!» Молодий поліцай знайшов місце в Єру під старою, почернілою і розтріснутою від старості, трухлявою березою. І коли Міношукач в руках Адамадзе просигналив про метал у землі, почав обережно копати. Гауптштурмфюрер і колишній князь, відкинувши обережність, нетерпляче підганяли його. Металевий предмет залягав глибоко. Нарешті, десь через півгодини, у глибокій ямі лопата заскриготіла по металу. Поліцай став навколішки перед ямою і руками став розгрібати землю. Адамадзе допомагав йому, і за кілька хвилин вони підняли невелику, довгасту, але важку металеву коробку, на якій налипла земля. Швидкими рухами Адамадзе щистив ту землю саперною лопаткою і спробував підняти кришку коробки. Вона була замкнена на внутрішні замочки і не піддавалася. Тоді гауптштурмфюрер забрав у князя цю коробку, поклав її на землю і лезом лопати, просунутим під замочки, зламав їх. Кришка коробки піднялася і очам відкрилася казкова картина. Навіть у похмурому світлі зимового дня алмази, сапфіри, смарагди блищали, променилися, палахкотіли, грали барвами. Усі стояли над цією красою, як заворожені. Апостолов, про якого забули, раптом упав на землю і став хапатися за коробку. Адмадзе узяв його за комір, підняв як малу дитину і відкинув на землю подалі від коробки. Молодий поліцай, розкривши рота, очманіло дивився на небачене багатство і, раптом озираючись, дико завищав. Він помітив, як гаупс-турмфюрер швидким рухом вихопив пістолет. Грім пострілу у вільному від листя зимовому лісі полетів ген-ген до безкраю. Гайвороння злякано спурхнуло і загалділо під кронами. Поліцай упав на землю, пошкріб в вагоні і пальцями сніг біля коробки з коштовностями. Немов останній хотів дотягтися до них. І затих. Краєм ока Курт Раух помітив, що Адамадзе зняв автомат із плеча і тримав палець на гашетці. Апостолов схопився на ноги і, петляючи, мов заєць, побіг лісом. «Стріляй — Стріляй! — наказав Адамадзе Фюрер. Стріляй! Проте князь не повертав дула автомата в бік втікача, а мовчки скоса стежив за Раухом. Чи боявся, що поки буде цілитися в Апостолова, Раух, скориставшись зручною миттю, висерлить в нього? Чи пожалів нещасного банкіра, який так і не став його тестим? «Нехай собі! Він для нас нешкідливий, відповів Адамадзе, зірко стежачи за напрямом ствола парабелума Гауптштурмфюрера. При найменшому небезпечному поруху він миттю натиснув би гашетку свого автомата. «Так що?» – спитав коротко, не міняючи пози. «Над викопаним скарбом знайдуть ще двох дуелянтів самогубців Раух мовчав. «Ставимо водночас зброю на запобіжник», – не змінюючи пози, додав Адамадзе владним тоном. Він міг так триматися, в його руках була більш різна зброя – автомат повним диском патронів. І це вже був не той тепер з кафе «Едельвейс», з яким колись познайомила з Раухом півачка Люція. Певно, гауптштурмфюрер зрозумів, що сила на боці князя. Він кивнув, теж не змінюючи пози. «Рахую до трьох, гераух, і не раджу хитрувати. В мене теж є досвід. У вас набутий тільки в підвальних катівнях та ще й з підручними «У мене колоніальний. Ну, рахую. Раз. Два», – сказав Раух, – «три». Адамадзе побачив, що гауптштурмфюрер підіймає великий палець руки до запобіжника повільніше, ніж годиться. «Стоп, гер Раух, повторимо. Рахую знову, але майте на увазі. Ще раз затримаєтесь, змушений буду натиснути на гашетку. Не будьте жаднюгою, вам і половини цього добра вистачить» і вам, і дітям вашим, онукам і правнукам, якщо вони у вас будуть колись. Отже, рахую, раз, два, три. Обоє одночасно поставили зброю на запобіжники, і обоє одночасно полегшено зітхнули. Тепер, запропонував Адамадзе, витягнемо обойми і висиплемо патрони на землю. Згода, Раух кивнув. Ну, знову рахую, раз, Два. Три. Коли патрони полетіли вниз, князь узяв автомат на ремінь, гауптштурмфюрер сховав пістолет у кубуру і пробурчав. Тепер ми обеззброєні. За Зате живі, з посміхом йому Адамадзе. А знаєте, ви дуже ризикували. Ви стояли до мене під таким кутом, що мені легше було б вас зрешитити, ніж вам стрельнути в мене. Оцініть моє благородство, гер Гауптштурмфюрери. Хто знає, Думаю, вам і однієї моєї кулі вистачило б. Не треба й автоматної черги. Поки компаньйони торгувалися і тягли жеребки життя і смерті, Павло Амгросійович Апостолов зник з очей. Обоє тільки зараз звернули увагу на те, що його ніде не видно. Пропаде, пожалів Адамадзе, замерзне в лісі або загине голодною смертю. Раух на те тільки знизав плечима. «Ці слов'яни абсолютно незрозумілі люди. Ну що тепер цьому князю до якогось божевільного?» Гауптштурмфюрер нахилився, закрив пошкоджену кришку коробки і запхав її у мішок. Князь хотів підняти міношукач і лопату. «Покиньте!» – зневажливо зауважив Раух. «А що з цим?» – спитав Адамадзе, кивнувши на труп поліцая. «Ворогів Рейху ми не ховаємо», – жорстко відмовив Гауптштурмфюрер, піднімаючи на плечі мішок з металевою скринькою. Важкенька, з приємністю мови вдалі, – маючи на увазі скриньку. «Я можу понести», – запропонував Адамадзе. «Ні-ні», – заперечив Раух. «Своя ноша. У вас, здається, кажуть, світя гарне тяжить. Хе-хе!» Він нарешті теж задоволено посміхнувся. До речі, половина у мішку чужа, в тон йому нагадав князь. Нічого, нічого. А ви будете мене і скарб охороняти. Вони рушили пологим схилом яру, піднялися на вільний простір і попрямували до села. Товарно пасажирський поїзд Харків Київ, який ходив дуже нерегулярно, в цей день зовсім застряг під Харковом, де партизани зірвали міст. Диспетчер сказав Гавштурм Фюрерові, що під вечір через станцію мав проходити з Кременчука військовий ешелон, який тут зупинятиметься. Уже лягали на землю важкі зимові присмарки, коли ешелон, постукуючи на стрілках, став уповільнювати хід. Рауг знайшов підполковника, начальника поїзда, відрекомендувався і попросив окреме купе, бо везе документи державної ваги. Через кілька хвилин він і Адамадзе – Сиділи у купе пасажирського вагона, причепленого до військового ешелону з танками. Поїзд, пришвидшуючи хід, м'яко постукував на рейках. Вагон приємно погойдувало і промерзлі в лісі, після безсонної ночі у хаті старості, повний блощиць Гауптштурмфюрер і Адамадзе, ледве переборювали сон. Від втоми нудило. Нервовий стрес, який цілий день міцно тримав їх у своїх лабетах, потроху спадав, і очі самі заплющувалися. Проте вони мусили тримати їх відкритими і сторожко стежили один за одним, а головне за мішком з коробкою коштовностей. Постелі в купе не було, і Раух поклав мішок у кутку лави, накривши як подушкою своєю утепленою чорною шинеллю з хутровою облямівкою. Він не лягав, боячись заснути. І так само, як не сидів, ледь похитуючись, раз у раз схоплюючись і розплющуючи очі, щоб переконатися, що князь так само, як і він, незворушно сидить навпроти за столиком і заспокійливо відчути біля свого тіла ребра залізної коробки, накритої шинеллю. Кожен із партнерів Кладав у думці свої плани. Для гауптштурмфюрера головним завданням було спокійно, без будь-яких ексцесів, дістатися до Києва, а там, прямо на станції, наказати схопити Адамадзе і запроторити у свою гестапівську катівню, знищити, позбувшись таким чином єдиного свідка злочину проти інтересів гаймат. Курту Рауху, незважаючи на свої заслуги і чин треба було врятувати не тільки коштовності, а й саме життя. Адже так само, як він знищить у Києві колишнього князя, знищать і його вищі бонзи, якщо пронюхають про незліченні багатства апостолова. Deutschland, Deutschland, über alles. Крім, звичайно, багатства. Отже, щоб не привернути до себе уваги, він не може непомітно позбутися зараз у ешелоні цього слов'янського виродка. Головне – тихо, непомітно, вужем прослизнути у свою нору і сховати в ній цінності. Найменша необачність може привести до краху. Йому треба боятися абсолютно всіх і всього, адже навколо такого багатства створюється наелектризоване поле крові і смерті. Адамат за тим часом думав свою гірку думу. Він їхав на зустріч смерті. Розумів, що гауптштурмфюрер зараз обмірковує спосіб тихенько розправитися з ним і відкладає це тільки до приходу ешелону в Київ. Дорогою можна було б втекти від нього, але князь хотів не тільки врятувати життя, але й багатство, яке він вважав своїм. Зрозуміло, подбати про це треба саме тепер, поки ешелон в дорозі. Але як це зробити? Сміливості надавало йому те, що Гауптштурмфюрер був обеззброєний, жодного патрона в парабелумі, і те, що відчував себе господарем знайденого добра, а Гауптштурмфюрера – грабіжником, з яким має право боротися до кінця. Двоє спільників-ворогів сторожко похитувалися один проти одного на протилежних полицях вагона, і поїзд ніс їх усе далі в ніч. Десь за годину Адамадзе, помітивши, що галпштурмфюрер, спершись ліктем на столик, кілька секунд підряд не розплющує очей, обережно торкнувся мішка. Самими кінчиками пальців учепився у мішковину і потяг її на себе. Раух хитнувся, розплющив очі, кинув дикий погляд на князя, що вже забрав свою руку від мішка і, відчувши під боком твердий ріжок коробки, заспокоївся. Але сон був душі від галпштурмфюрера, і Раух знову заплющив очі. Адамадзе повторив свій прийом. Не поспішаючи, сантиметр за сантиметром, сторожку зупиняючись, витягав з під боку Рауха мішок з коробкою. Прокидаючись на мить, той не відчував небезпеки. Коробка була поруч. Як на щастя князя, ешелон уповільнив хід і ледве повз. І можна було стрибнути з вагона. Коли залишилося Адамадзе лише кілька сантиметрів, щоб повністю витягти коробку, нерви його не витримали. Він смикнув дужче, ніж слід було, і, схопивши коробку обома руками, вискочив у коридор. Їхнє купе було першим від тамбура, і князь, опинившись в ньому, кинувся відчиняти двері. Чорна ніч розкрила свої обійми. В обличчя вдарив холодний вітер зі снігом і на мить ошелешив його. Секундна затримка стала фатальною для адамадзи. Гаутштундфюрер наздогнав його і вчепився в мішок. Мовчки, важко дихаючи, вони боролися у тамбурі, видраючи один в одного здобич. Зимовий вітер ліпив їм в обличчя колючим снігом, та в гарячці бурні вони цього не відчували. Нарешті Гауптштурмфюрер, молодший і міцніший від Данамадзе, в якусь мить злочився і збив князя на порозі з ніг. Той, хапаючись за стіни вагона, випустив з рук мішок і упав вниз у чорну снігову круговерть. Тим часом ешелон, минувши станцію, уже збільшував хід. Курт Раух зачинив двері вагона і, похитуючись, кульгаючи, повернувся із здобичу у коридор. У коридорі було темно і порожньо, і він полегшено зітхнув. Це була вузька нарада оперативно-слідчої групи, якщо її так можна було назвати, учасником якої були тільки двоє – слідчий стивок і капітан Андрійко. Строки розшуку і слідства підтискали, радилися майже щодня, і відривати усіх причетних до розшуку убивці Гальчинської для участі у нарадах – було недоцільно. Основні питання здебільшого вирішували при коротких зустрічах слідчий співок і капітан. Цього разу Андрійко порадував радника юстиції тим, що знайшов, хто ховався під літерою «С» у записнику убитої жінки. Хоча це був гаданий висновок, адже крім Славова, можливо, існував серед знайомих Хальчинської ще якийсь «С», але з усіх боків Славо громославов найбільше підходив до версії «убивця С». З розповідей знайомих і співробітників Славова це був високий молодик з кущиками чорних вусиків під носом, нервовий. Помітною рисою характеру була жадібність. Ласий до грошей він цікавився багатими жінками, навіть якийсь час жив на утриманні буфетниці з ресторану, що годувала і одягала його. Закінчив у свій час музичне училище, працював хормейстером по великих клубах, непогано грав на гітарі і співав, але виступав тільки у платних концертах. Словесний портрет актора і диригента Громославова цілком стівпадав з уявним образом потенціального вбивці Гальчинської. Тим більше, що з розповідей хористок він з якогось часу виділив з усіх, навіть молодих і гарненьких, стару Гальчинську, і став відверто упадати біля неї. Але подальше повідомлення капітана про те, що, як виявилося, Віктор Іванович Славов чотири місяці тому виїхав з Києва, помінявши квартиру на Севастополь, позбавило слідчого оптимізму. Так усе гарно складалося, зав'язувалося в один вузол, поскаржився капітан. Подумайте тільки, з'ясували, хто ховається під С, Установили, що це приятель Гальчинської, а тут раптом давно виїхав. Втім, закінчив свою розповідь Андрійко, ми перевіримо, чи не з'являвся він за цей час у Києві, чи не заходив до Гальчинської. Цілком можливо, ухопився за цей план співак. Це, правда, не дуже просто, але наша міліція, я сподіваюсь, легко встановить істину, підлестився слідчий. Якщо Славов користувався послугами аерофлоту, зауважив капітан, там записують прізвище за паспортом пасажира. Перевіримо корінці квитків. Але якщо приїхав поїздом чи машиною, буде складніше. Та й з авіаторами непросто. Кожної доби з обох аеропортів Жулян і Борисполя вилітають десятки літаків із сотнями пасажирів на борту в усі області і міста Союзу. Так само і за кордон. Якщо перевіряти, скажімо, весь грудень до кінця року, а може і трохи і після нього, то доведеться переглянути сотні тисяч або й більше корінців. Збожеволіти, кожний корінець перегорний уважно прочитай прізвище, але ж наш карний розшук роботи не боїться. «Еге ж», – почухав потилицю капітан, – «кепкуєте, а доведеться і вам посидіти за тими корінцями». «Ми вам дозволимо», – пожартував Андрійко. «Та коли говорити серйозно», – додав він, – «доведеться попросити у начальника людей. Самим нам не впоратися». «Гаразд», – підсумував співок, потираючи щоки і ніс. «Що ще у нас є, Остапе Володимировичу?» «Та наче нічого, якщо не рахувати, що мені знову снився есесівець, що на фото». «Та ну вас», – засміявся радник юстиції. Так і в мене часом бувало. Щось втелющиться в голову і переслідує, як мара. «Та я нічого, просто так», – признався капітан. «Є деякі додаткові деталі про бородія, але вони не міняють картини. Працюємо і над версією племінниці. Успіху поки що нема». «А знаєте, що я вам скажу Остапе Володимировичу щодо племінниць?» – зауважив співок. «Вбивство чи не вбивство – а обох все одно доведеться притягати до карної відповідальності по статті 140 за крадіжку майна, особливо огидної, а моральної, оскільки крадено у мертвої людини, коли господар у даному разі Гайчинська, не міг захистити своє добро або навіть по статті 260-й, як за мородерство. Маєте рацію, Петре Яковичу, погодився капітан. «Жіночки, хоч і не криміногенні особи, але правопорушення є, і закон має сказати своє слово». «Так у вас все, Остапе Володимировичу?» – повернувся до справи вбивства Гальчинської, радник юстиції. «Та наче все на сьогодні. Тоді, слухайте, – продовжив співок, – учора на другому допиті лікар Шумейкова дещо згадала. Вона розповіла, що Людмила Гальчинська – Давно збиралася поїхати в Баку, щось продати з коштовностей, бо їй надобилися гроші. Проте так і не з'їздила. Вона довго вагалася. Шумейкова сказала, боялася покинути хату, хоч і не признавалася в цьому. Я запропонувала, що поживу у неї, поки вона буде в Баку. Так Людмила Йосипівна чомусь страшенно розгнівилася. На моє запитання, чому збиралася саме в Баку, Шумейкова відповіла «не знаю». Так само Шумейкова не знає, до кого конкретно в Баку збиралася звернутися Гальчинська. Але певно хтось із знайомих або й родичів ще нами не виявлених у неї в Баку є. Яка ваша думка з приводу цього факту? Будемо опрацьовувати як ще одну версію, запитально подивився на слідчого капітан. Проте, оскільки той мовчав, додав. Але матеріалу навіть не нуль, а нуль з мінусом. Єдине, що можемо зараз зробити, то це попросити бакинців, які тримають на оці своїх скупників коштовностей, щось з'ясувати. Якщо їм пощастить установити, що Гальчинська хоч раз приїздила в Баку і до кого, тоді ми серйозно і за цю версію візьмемось, я так думаю. А поки що розпорошувати сили не слід. У цей момент у двері кабінету Андрійка постукали. Увійдіть. вигукнув капітан і, повернувшись до співака, сказав, «Я приготував невеличкий сюрприз». Двері відчинилися. Це справді була несподіванка для співака. У дверях стояв полковник Коваль. Він скинув волохату хутряну шапку і урочисто промовив, Здравія бажаю!» Андрійко підхопився до столу. Співак теж підвівся і простяг руку полковникові – Скільки літ, скільки зим. Я вже думав, що ви десь узяли ділянку і огірки вирощуєте в теплицях. Хіба можна так зникати? Прекрасний сюрприз ви приготували Остапе Володимировичу, повернувся до капітана. Для мене це теж приємна несподіванка Петре Яковичу, сказав Коваль. Радий вас бачити. Як живете, як справи, поцікавився Коваль, роздягаючись, Проценти ростуть? Я маю на увазі розкриті справи. Дмитро Іванович давненько не відвідував міське управління. І з цікавістю розглядався, чи змінилося щось відтоді, як він пішов на пенсію. Зараз йому здавалося, що все не так, як було. Проценти ростуть, але кількість нерозкритих справ теж росте. Злочинність збільшується. Борсаємося, як жаби в болоті, ніяк не виліземо на сухе місце. Ви наші болячки і без нас знаєте. На собі відчували. Одне слово «легше працювати» не стало, говорив капітан Андрійко. От і зараз цікаво випливла справа, і хочемо з вами порадитися. Тому і потурбував вас, Дмитро Івановичу. Адже так, звернувся він до співака. Безумовно, відповів радник юстиції. Але не приховуйте Остапе Володимировичу, що про це ми з вами давно мріяли, коли не змогли знайти відповіді на запитання, звідки у Людмили Гальчинської таке багатство. Співок розумів, що запрошення капітаном Коваля жодною мірою не є акцією на зло йому. Полковник Коваль щиро поважав співока, зблизившись з ним, коли разом розслідували кілька кримінальних справ. Радник юстиції був професіоналом високого класу. Біда прокуратури, як вважав Дмитро Іванович, який мав великий досвід співпраці з нею, що слідство проводять, звичайно, молоді працівники, люди лише з кількарічним практичним досвідом. Тільки на такий слідчий вб'ється в пір'я, набере досвіду, як його висувають у прокурори, а на його місце приходить новий випускник юрфаку. Таким чином слідчі, Найчастіше є просто резервом для юридичної номенклатури. Свівок працював слідчим довго і не згоджувався на вищу прокурорську посаду. Він любив практичну роботу, щоденну боротьбу з конкретним злом. У свою чергу радник юстиції знав полковника Коваля не тільки із розповідей співробітників, не тільки із сищицьких легенд про нього, газети «Радянський міліціонер», та інших друкованих органів. Працюючи разом з Дмитром Івановичем, він не раз захоплювався гострим розумом, тонкою логікою, інтуїцією полковника, його співчуттям до людини, хто б вона не була. Ну що ж, промовив капітан Андрійко, перейдемо Дмитра Івановичу до наших баранів, як ви любите говорити. У нас тут цікава справа. Пам'ятаєте, як ми з вами розшукували вбивцю ре з Канади Гущака і скарб Харківського банку Апостолова, що його було вивезено і сховано у 20-х роках? Коваль заківав. Він уважно розглядав капітана Андрійка. Давно не зустрічався із своїм колишнім помічником і тепер дивувався, як той змінився за ці роки. Андрійко погладшов, здавалося, став не таким поворотким і рухливим, і шрам на щуці, огрубівши, надав обличчю більшої суворості. Капітан далі коротко розповів про убивство Людмили Гальчинської і сказав, що порадитись із полковником його наштовхнула дивна схожість знайдених в убитої жінки коштовностей на ті стрази, підробки із простого скла під алмази, які були знайдені під час будівництва нафтопроводу під Києвом. Тоді юрисконсультом Козубом було убито Андрія Гущака. «Спочатку, коли вперше побачив їх, – говорив далі капітан, – я не повірив своїм очам. А чим більше міркував над цим, усе дужче переконувався, що не помилився. Однак одна голова добре, а три, – капітан посміхнувся в бік співака, – краще. І думаю, що зараз ми розрубаємо цей вузол. Не заперечуєте?» Петро Яковичу спитав капітан, витягаючи з кишені ключ і прямуючи до високого металевого сейфа у кутку кабінета. Правда, без понятих ми ніби порушуємо закон, але потім знову опечатаємо. Хочу вам, Дмитра Івановичу, показати ці речі. Признаєте чи ні? Тут він іще розглянув на співака. Той мовчки кивнув. Ми тут у себе тримаємо як речові докази а вам показуємо для пізнання. «Маємо право, якщо вважати це звичайним слідчим експериментом», хитро посміхнувся Андрійко. «Тільки так». «Протокол будете складати, в свою чергу пожартував полковник, правопорушники». «На цей раз обійдемося без нього, Дмитро Івановичу». Поки капітан відчиняв замки сейфа, виймав скриньку з коштовностями, знайденими у Гальчинської, у пам'яті Коваля перебігла давня історія розшуків убивці реемігранта Гущака, який він проводив разом з Андрієм, тоді ще лейтенантом. Це було в роки громадянської війни. Ховаючи від більшовиків цінності кредитного банку, що існував у тодішній столиці України Харкові, керуючи банком Апостолов за допомогою анархістського загону на чолі з отаманом Андрієм Гущаком, вивіз і закопав коштовності біля залізничної станції «Лісова» під Києвом. Місце було відоме тільки трьом – самому Апостолову, Андрію Гущаку і, як виявилося пізніше, ще й колишньому співробітнику ЧК Козубу. Через багато років після Великої вітчизняної війни постарілий Гущак, який втік після цієї акції, вирішив повернутися на Україну, і віддати батьківщині сховані ним і апостоловим багатства. Тим часом колишній банкір опинився у психіатричній лікарні, бо зазнав тоді ж тяжкого стресу, до якого спричинилася втрата багатства і сім'ї. По дорозі до сховки на станції Лісовій реемігранта Гущика підстеріг Козуб, який і штовхнув колишнього спільника під колеса електрички. Та ніхто з них не знав, що у сховку на лісовій Апостолов поклав не справжні алмази, а так звані стрази, підробку. І що на цю сховку, прокладаючи трасу газопроводу, давно натрапили будівельники, які й здали знахідку до музею. Тепер виявилося, що справжні коштовності були в іншому місці, і невідомо як потрапили до рук співачки Людмили Гайчинської. Капітан обережно відчинив дерев'яну скриньку, у якій тепер зберігалися знайдені коштовності, і блиск діамантів освітив кімнату. Полковник Коваль схилився над ними. Після розслідування справи загибелі реємігранта Гущака біля станції лісової, він поцікавився вмістом скарбу, схованого Гущаком там. Виявилося, що в тому тайнику, випадково розкопаному будівельниками, були різні фінансові документи, векселі внутрішні і закордонні, які втратили свою силу, і торги іноземної валюти. Крім того, в окремому шкіряному саквояжі лежали загорнуті в замшу алмази та інше дорогоцінне каміння, кілька золотих перснів з діамантами. Як виявилися усі дорогоцінні камінці, серед них і великі алмази, були майстерною підробкою із звичайного скла, що їх називають стразами, а золоті персні – з мідяного сплаву. «Так вони, вони, такі самі!» – зрештою вимовив коваль. Ювелірною експертизою встановлено, що справжні, зауважив радник юстиції. «Я добре пам'ятаю цей діамант», – показав полковник на великий прозорий камінець, що мінився світлими вогнями. І сережки дуже схожі. Після самогубства Козуба ми з Остапом Володимировичем ходили до музею, де зберігалися ті фальшивки. Цікавилися, що ж було знайдено будівельниками, заради чого Козуб пішов на вбивство, пояснив Коваль співаку. Так, Остапе Володимировичу. І не раз. Я, наприклад, заходив до музею тричі. «Що ж виходить?» – міркував у голос полковник. Виходить, що у Апостолово були дві сховки, одна з фальшивими алмазами, а друга із справжніми. І Гущак знав про обидві. Чого він спочатку подався у лісову, де були фальшиві? Думаю, йому кортіло подивитися одну й другу, сказав Андрійко. Тільки до другої, а втім і до першої, він таки не добрався, перешкодив козуб. — Якби дізнатися, де була сховка із цими справжніми діамантами, — зауважив Коваль. — Ясно, що ці кілька дрібничок не складають усього скарбу. — Де ж решта? — Думаю, не могла ця сама Гальчинська пустити за вітром скарби цілого банку. — Так, вона не дуже шокувала, хоч ні в чому собі не відмовляла, — сказав співок. — Навіть у платних коханцях, — вкинув капітан. Але як це все потрапило до її рук? От у чому питання. Звичайна естрадна співачка, нібито без якихось широких зв'язків, говорив далі радник юстиції. Якщо не брати до уваги того гестапівця, біс його мамі, вкинув капітан. Ну, не привіз же він їй цінності з Берліна. Може, апостолов саме в неї і ховав. Тут була та сама друга його сховка, припустив капітан. Ні-ні категорично відкинув таку версію Коваль. Навіть найулюбленішій коханці апостолов не довірив би такі скарби. Крім усього, у нього в той час була молода дружина, колишня вихователька доньки Клави. Ім'я її, здається, було Єфросиня Іванівна. Її в крайньому разі довірив би. Навряд, Дмитри Івановичу, до неї першої прийшли б з обшуком. «Бачу, що ця знахідка у Гальчинської породжує більше запитань, ніж є відповідей», – зітхнув співок. «Але тим часом нам треба шукати вбивцю Гальчинської». «Добре, повернемось до наших баранів», – посміхнувся Андрійко, навмисне вживаючи улюблену приказку коваля. Дмитро Іванович зрозумів капітана і у відповідь добродушно кивнув, мовляв, «Повертайтеся, Остапи Володимировичу, до ваших баранів, до ваших справ». Я не маю претензій. Час минав. Минали дні, місяці. Громами, пожежами, вибухами прокотилися над головами Люції на захід війна. Київ було визволено. І місто потроху поверталося до нормального життя. Центральний проспект, Хрещатик, і прилеглі до нього вулиці, іще лежали в руїнах. Влітку досить було найменшого подуву вітру. Щоб над купами цегли рудим туманом підіймався у повітря тонкий пил. Люди обережно ходили по вузьких нерівних стежках битої цегли. Ще було голодно у місті. Люди жили гаслами і надіями. Панувала ейфорія, яка охопила все суспільство. Загальне піднесення духу, яке долало навіть гіркий сум за полеглими у війні. За безвинними жертвами Молоха. Цього мирного тічневого дня Люцію, яка була на репетиції хору, покликали до телефону. Вона згадалася, хто може дзвонити, і притмом побігла до артистичної вбиральні. Люція не помилилась. Її новий приятель, майор з військової комендатури Ігор Петрович Єпіфанцев, нагадував, що йшла ішла на площу Калініна, де відбудеться акт відплати фашистським катам. Прилюдна страта гестапівців, які лютували у Києві. Люце подякувала, поклала трубку на важіль телефону і повільно вийшла з кімнати. Вона була збентежена, почуття її двоїлося. Її тягло піти на площу, власними очима побачити страшне видовище, і водночас щось стримувало її, мовби боялася за себе. Та, зрештою, чого її ніяковіти? Адже не її каратимуть, а їх. Що є й тій гестапівці? Вона не служила в них. Сама їх боялася. А те, що приймала Курта, так то тільки, щоб врятувати життя. Кожен тоді рятувався, як міг. І хто її звинуватить, що вона це робила у свій спосіб? Зрештою, вона теж жертва фашистів. Хіба не обдурив її підлогав штурмфюрер, який втік, покинувши її на призволяще? В останні дні перед появою радянських військ вона причаїлася у своїй квартирці. В місті коїлось щось страшне. Падали снаряди, міни. Німецькі команди вогнеметами палили будинки і підривали їх вибухівкою. Навіть у вузькому проміжку між будинками висів рожевий відблиск міських пожеж. Курт подзвонив їй під вечір, наказав готуватися до виїзду, сказав, що за годину приїде. Вона гарячково спокувала свій чемодан і радісно знервована, ловлячи вухом шум мотора на вулиці, чекала курта. Проте він не з'явився. Ні за годину, ні за дві, ні протягом ночі. Стомлена, позбавлена сил, Люція непомітно для себе заснула, сидячи у кріслі. Прокинулася, коли над містом уже займався новий осінній день. Здавалося, уже ніколи більше не побачить курта, не побачить Європи, що доля позбиткувалася з неї. Їй стало дуже самотньо і лячно на душі. Мучило передчуття повного краху після того, як повернеться радянська влада, яка знищить її маленький, виплеканий за два роки затишний світ. Якийсь час вона ще надіялася, що курт повернеться. Навіть коли радянські війська увійшли у Київ. Адже битва ще тривала. Особливо піднеслася духом, коли німці знову потіснили ворога і забрали назад Житомир, що був воротами до столиці. Проте сподіванням її не судилося здійснитися. Люція повернулася до зали, де йшла репетиція, не знаючи, що їй робити. Коли у місті остаточно встановилася радянська влада, Люція пішла в абанк. Вона знайшла комендатуру і запропонувала свої послуги для художньої самодіяльності. Там і познайомилися з майором, помічником коменданта. Гарненька, привітна співачка, яка потерпала при німцях, справила на нього враження, і він почав виявляти до неї прихильність. Зрештою влаштував її до ансамблю, організованого комендатурою, і Люція піднеслася духом. Співенка у залі тривала, проте недовго. До зали заглянув черговий і сказав, що всім треба йти на площу Калініна, де буде виконано вирок військового трибуналу над воєнними злочинцями. Репетицію припинили, і всі рушили на площу. Люція йшла в гурті з усіма хористками. Когось тримала під руку, жартувала, як усі, сама не тямлячи, що щебече. А на душі було мулько. Вона уже лайла себе, що пішла. Прагнула не виділятися серед інших, їй здавалося, що на обличчі у неї написано все її сум'яття. Округла площа Калініна у центрі міста лежала в руїнах. Амфітеатром її оточували високі купи битої червоної цегли, ледь припорошеної сніжком. Все, що залишилося від навколишніх будинків. Люди видиралися по ній вгору, щоб поглянути вниз на очищений від центр, де підносилась дуже висока дерев'яна шибениця з кількома зашморгами на довгій перекладині, які порожньо звисали, далеко не сягаючи землі. Засуджених ще не привезли. Ласкаве по зимовому притишене сонце проглядало крізь хмари, пестило обличчя людей. люці здавалося, що світ на її очах поділяється навпіл. На тих, хто, гризучи насіння, жартуючи, стоїть на цигляних горбах, і на тих, кого ще немає тут, але яких мають привезти. Їй було тяжко, бо вона була і серед одних, і серед других. Здригаючись від чекання страшного видовища, стоячи на криваво-червоній цеглі, вона все ж була по цей сонячний бік, де бояло життя, за яке вона завжди спритно чіплялася. Слушної хвилини, коли товаришки захопилися своїми розмовами, Люція непомітно вислизнула з тісного кола і спустилася вниз. Там, втративши з очей площу і шибеницю, вона стояла, ненаважуючись, піти геть. Їй здавалося, що в такому разі усі зрозуміють її настрій. Та ось Люція почула, як дужче загомоділи вгорі люди, долетіли гнівні вигуки, перемагаючи себе Піднялася назад на вершечок цигляного горба. На площу в'їхали вантажівки із збитими з грубих дощок високими помостами, на кожному з яких стояло подвоє. Один у чорній формі, без пояса, простоволосий, другий поруч у радянській військовій формі, що супроводжував засудженого злочинця і мав виконати вирок. У Люції закалатало серце. Машини повільно під'їхали під шибеницю і зупинилися так, щоб кожен засуджений опинився рівненько під своїм зашморгом. З горбів, здалеку, вони здавалися маленькими олов'яними солдатиками. Над площею, посилені потужними рупорами, пролунали слова вироку, в якому перелічувалися страхітливі злочини гестапівців. Грізний голос, що долітав, здавалося, з неба. Тисячократно відлунював над головами. Нарешті він стих, і тиша запала над містом. Люція опустила очі додолу. Стояла ні жива, ні мертва. Не могла дивитися і не могла втекти. Зрештою підвела голову. Виконавці вироку вже приміряли зашморги над головами засуджених. Якийсь молодик, що опинився поруч Люції, звернувся до неї. Люція нічого не почула. Він посміхнувся. Жінку пересмикнула у таку хвилину. Вона сердито відвернулася від молодого нахаби і вгледілася в те, що відбувалося на площі. Там, серед грізної тиші, виконавці вже прилаштовували зашморги на шиях гестапівців. Засуджені були міцно припнуті до дощок і не могли вчинити опір. Тільки один щось вигукував, а інший, який опинився найближче до того місця, де стояла Люція, пручався і усе намагався вдарити головою в груди радянського офіцера. І раптом Люція голосно зойкнула. Незважаючи на віддаль, вона упізнала непокірного гестапівця. Це був Раух. Бавлячись, і любив легенько буцати її головою. Тільки тепер це був найграйливий порух, а безпомічний протест Проти смерті. Люція мало не зумліла. Вона хитнулася, І якби не підтримав той самий залицяльник, Певно упала б. Так от чому в неї було таке тяжке перечуття. Вона вже не побачила, Як за командою усі машини враз рушились під шибениць, І залишені без опори, Засуджені затанцювали, Загайдалися у зашморгах. Молодий чоловік допоміг їй зійти униз, та коли хотів провести додому, люця так гарикнула, що він миттю відчепився. Вона рушила через площу, з якою вже зняли військове оточення і яка вирувала людьми. Дехто з цікавістю глядався у колись страшних володарів-окурів.